Студенний вітер подихом смерті дує на них. Вони сколились довкола вогню, смертельне тремтіння проймає їх тіло. Одна людина шукає в очах другої іскри спасення, та знаходить тільки жах і запалий, чорно сірий, посинілий, труплячий образ смерті, а замість очей дві чорні ями, що ростуть, ростуть, ростуть, жахливо нахиляється над головами й ось поглинуть усіх і все і замучена душа тратить владу над тілом. Уста самі мимоволі відчиняються, і з горла пливе довгий, протяжний, безпрестанний жахливий звук. а а а З кряканням гайвороння, з гревом громів і зойкотом вихру змішався нараз якийсь несамовитий регіт. Що це? Пшелузький, що тобі? Ха-ха-ха-ха! Як я радію, що смерть іде! Ха-ха-ха-ха-ха! Замовк, і було видно, як добував якийсь тяжкий камінь зі своєї душі. Товариші, мені без упину, страшенна змора се мозок, п'є мені кров. Хочу висповідатися перед вами легше умру. Воєнне пекло все обернуло в руїну, а високі змагання духа, людське достоинство, честь, людина стала звіром людині. Одначе я думав як верну по війні живий. Буде найбільше щастя на світі, життя з любою дружиною, з дітьми. Цілий рік я не бачив своєї жінки, я тужив за нею, любив її безмежно, шалено. Дістав відпустку, приїхав до своєї дружини, до своїх дітей, через кілька днів – мій син. Мале, невинне англядко, ще бече мені про все, що бачив. Каже, «Тату, до нас приходив один пан». Я дуже не люблю того пана, бо він цілував маму. І я дуже плакав, відпихав його від мами і казав, то моя мама. А той пан сміявся і далі цілував маму і казав мені, то моя мама. Земля піді мною розступилася. О, чому мене зараз тоді пекло не пожерло? Я втратив ціль життя. Всі мої мрії про родинне щастя розвіяні, опльовані. Моя остання надія. Моя одинока найвища ціль життя, і ту війна мені зруйнувала, божевільно, жорстоким чином зруйнувала. Найстрашніше це ця жінка знищила життя моїх дітей. Вона цілувалася з коханцем на їхніх очах, вона затруїла їх ангельські душі, її дюбрехні, гнилі. Я все їй прощаю перед смертю. Її злочину матері супроти дітей не можу простити. Замовк, його очі блукали в мрачній далі й шукали когось. Його обличчя, вся його постать уявляли собою образ мерця, якого якесь чудо привело назад до життя. Цей мерлець упер тепер свої погаслі очі в мрачну даль і жде вороття свого болю, бо хоче його взяти зі собою в могилу. Нараз його очі дико заіскрились, велика більмо їх заступило, і він крикнув «Пекло!». Вона цілується з коханцем. «О, Боже! Мої діти плачуть. Мої діти відпихають коханця від матері. Товариші, де Кріс? Сейчас час її, як...» Ухопив Кріс, змірав і стрілив. Довго горе гомоніли гомоном сумним, понурим. Гайвороння зірвалася з трупа боєнія і злетіло з тривожним кряканням у гору. «Ха-ха-ха-ха!» «Тепер моя жінка не цілується вже більше з любасами. Їй тіло застигає тепер отак само, як моє. Ха-ха-ха-ха!» Замовк, узяв голову в руки і впер очі в огонь. З його очей стали канути сльози. «Діти, діти!» – говорив Добровський. «Ви хочете з розуму зійти?» «Пшелузький, не вдавайся стугу за тим, що вже не вернеться ніколи!» Потішся тим, що ти не перший і не останній. І мене не минув подібний біль. Але я не плачу. Пощо? Лиха жінка недостойна сліз і розпуки мужчини. З його грудей мимоволіє продерся тихий стогін. Але він миттю придушив його. Наче соромно стало йому із-за цієї хвилевої слабості. Він засміявся голосно і глумливо та сказав до Пшелузького. «Але з тебе не обиякий стрілець!» Коли тобі вдалося застрілити ворога на віддалі двох тисяч кілометрів. Та проте прийми мою раду, коли з цього болота, з якого нас усіх зліпив сліпий припадок,